Крім того, вони справедливим недовір'ям ставляться до того факту, що вся здобич уже на ваших кораблях і в повному вашому розпорядженні. А в такому разі важко буде встановити справжню її вартість. О, сили небесні! Так усе ж записано ось у цих бухгалтерських книгах, і кожен може їх переглянути. Вони не будуть перевіряти ваші бухгалтерські книги тим більше, що мало хто з них вміє читати. Їм потрібна сама здобич. Вони знають, ви, барони, примушуєте мене бути різким, що ваші підрахунки фальшиві. З ваших книг видно, що вартість трофеїв у Картахені становить близько 10 мільйонів ліврів. А вони вважають, а це дуже досвідчені люди в подібних обчисленнях, що вартість трофеїв перевищує 40 мільйонів. Мільйонів ліврів. Отож вони наполягають, щоб їм показали і в їх присутності зважили всі цінності, як це робиться серед берегового братства. «Я нічого не знаю про піратські звичаї!» – з призирством відповів Даріва Роль. «Проте ви швидко їх засвоїли, бароне. Що ви маєте на увазі? Я – командуючи армією солдатів, а не гробіжників!» «Невже?» В очах Блади світилася неприхована іронія. Так все ж, ким би ви не були, а якщо не задоволите вимоги моїх людей, які я вважаю справедливими, то матимете неприємності. Я не здивуюсь, коли ви взагалі залишитеся в картахені і не зможете відправити до Франції жодного песо. А, бісове кодло, так ви ще й погрожуєте мені. Що ви, що ви, бароне? Я просто застерігаю вас, що можуть бути неприємності, яких при бажанні можна уникнути. Ви навіть не уявляєте, на якому вулкані зараз сидите. Ви не знаєте піратських звичаїв. Якщо ви будете впиратися, картахена захлинеться у крові. І які б не були наслідки, Навряд щоб король Франції мав від цього якусь користь. Ці слова «блада» примусили Даріва Роля перевести суперечку у менш небезпечне русло. Тривала вона недовго і закінчилася вимушеною згодою Даріва Роля задовольнити вимоги піратів. Пішов він на таку поступку тільки тому, що Блад нарешті довів йому «Будь-яке зволікання з розподілом трофеїв загрожує небезпекою». Збройна сутичка могла, звичайно, закінчитися поразкою піратів, але… Могло статися і навпаки. Та навіть коли б Деріва Ролю і пощастило справитися з піратами, то ця перемога обійшлась б йому надто дорого. У нього б не лишилося достатньої кількості людей, щоб утримати захоплене. Кінець кінцем Деріва Роль пообіцяв негайно зробити необхідні розпорядження, і якщо капітан Блад з'явиться завтра вранці зі своїми офіцерами на Віктор'єз, їм пред'являть і переважать у їх присутності всі цінності, після чого чесно віддадуть одну п'яту частку трофеїв, яку вони зможуть переправити на свої кораблі. Того вечора корсари буйно веселились, наперед смакуючи майбутній розподіл здобичі та кипкуючи з раптової поступливості пундючного дерева роля. Але наступного ранку ледве над Картахеною зайнявся світанок, як причини такої поведінки барона стали зрозумілими, в гавані на якорі стояли тільки Арабелла і Елізабет, Алахесіс та Антропос сохли на березі, куди їх витягли для ремонту пошкоджень, заподіяних ворожою артилерією. Жодного французького корабля на рейді не було. Під прикриттям ночі. Вони крадькома вислизнули з гавані, і тільки три крихітних, ледве помітних, вітрильця у західній частині небокраю нагадували про французів і дерева роля. Підступний барон утік, захопивши собою все багатство солдатів, моряків, з якими він прибув із Франції. Картахені залишилися з порожніми руками не тільки ошукані ним пірати, а й разом з добровольцями та неграми з острова Гаїті, яких барон теж обдурив. Дика лють об'єднала піратів з людьми Дюсі, і жителі, приреченої долею Картахени, перечуваючи, що це може вилитися в нові грабунки, переживали ще більше жах, ніж той, що йому вже довелося перетерпіти з дня прибуття ескадри дерева роля. Тільки капітан. Блад Зовні лишався спокійним, ціною великих зусиль стримуючи обурення, що пекало йому груди. Він ще вчора дав був собі слово, що на прощання повністю зведе рахунки з рюваролем за всі образи і кривди, яких зазнав від цього негідника.